Сторінка сорок друга. Її з собою напал. Для цього треба було зробити її маленькою лялькою. До того ж ми хотіли трошки провчити її. Ох, як негарно, зітхнув пан Підван. Чи схоче вона тепер допомогти нам? І яким чином вона це зробить? Я знаю чарівні слова, після яких вона оживе, хоча й залишиться маленьким пупсиком. «Після цього наша власниця зможе вирушити оміж стінію, слід за омеляною», – відповіла чорна королева Мар'янка. «Вона оживе?» – нарішучи мовив король. «Дізнається про нас і розповість іншим дітям. Вітак існування під Вані вже не буде таємницею, а нам доведеться переселятися в іншу квартиру». Це так обтяжливо. Пана Ельмінія дуже гарна і добра. Раптом втрутився у розмову стрибанець. Вона нам допоможе. Ну що ж, у нас немає іншого виходу, сказав король і кивнув Мар'янці. Агнія відчула, що знову може рухатись. Вона бойсько підвелася з канапою і чхнула. Ура! Радісно підстрибував біля неї стрибанець. «Доброго дня! Точніше, доброї ночі, шановна пано Ільмінія!» – вколонився пан Підван. «Ви, мабуть, здивовані, я вам усе поясню. Доброї ночі!» – привіталася дівчинка. «Але, по-перше, мене звуть Агнія. по я все чула і готова вирушити у дорогу».